П'ять. Сонце – жорстока біла крапка прямо над головою. І воно значно яскравіше, ніж очікувалося. Ми все-таки у 80 астрономічних одиницях від світла, бо воно мало би бути у 6400 разів тім'яніше, ніж на Землі. Але ж ось вам, світло дає стільки, скільки потужний вуличний ліхтар. У колективному вусі проскрипів голос капітана Стотта. «Тут набагато більше світла, ніж ви матимете на портальній планеті». «Дякуватимете за те, що буде видно, куди ногу ставити!» Загін вишикувався в лінію по одному на пермопластиковому хіднику між казармою і коморою. Цілий ранок ми практикувалися ходити всередині. Окрім екзотичного ландшафту жодної різниці. Через приглушене освітлення і відсутність атмосфери простір до горизонту проглядався досить чітко. Чорні скелі на вигляд занадто рівні, аби мати природне походження, тягнулися за кілометр від нас. На чорному, немов обсідіан, ґрунті, проглядали пасма білого з блакитним льоду. Поряд з гоморою лежала невелика гора снігу з табличкою «Кисень». Костюм був на диво комфортним, але всередині тебе не покидали дивне відчуття, не мов ти одночасно, і маріонетка, і ляльковод. Ти прикладав силу, аби поворухнути ногою, і костюм, підхопивши її, посиливши це, рухав ногою за тебе. «Сьогодні ми лише ходитимемо навколо території табору, і ніхто цю територію не покидатиме». Капітан не брав свого 45-го калібру, хіба що у вигляді кльового сувеніру під костюмом. Але лазер у пальці був таким самим, як і у решти нас. Тримаючи дистанцію не менше двох метрів, ми зійшли зі штучного покриття і рушили за капітаном по голій скелі. Загін рухався акуратними кроками по спіралі, близько години і нарешті зупинився біля дальнього краю периметру. «А тепер дивіться сюди з максимальною увагою. Я зайду на той необлакитний шмат льоду». Там якраз був один величезний, метрів за двадцять від нас. І покажу вам дещо, що вам знадобиться, якщо ви плануєте вціліти. Він впевненими кроками підійшов до льоду. Опустити фільтри. Для початку мені треба підігрити камінець. Я ворухнув вимикач під пахвою, і на відеоконвертор опустився фільтр. Капітан навів пальцевий лазер на каменюку розміром з баскетбольний м'яч і дав короткий імпульс. Сяйво відкинуло довжелезній тіні офіцера на нас і далі. Камінь розвалився на кубку темних уламків. Холонути їм недовго. Він зупинився і підібрав шмат. Це десь градусів 20-25. Дивіться. Він кинув теплий уламок на лід. Камінь прошмигнув по неймовірній траєкторії і відлетів у бік. Він кинув ще один. Ситуація повторилася. Як ви знаєте, ви не ідеально ізольовані. Це каміння приблизно має температуру ваших підошк. Якщо ви спробуєте стати на кубку водню, те саме станеться і з вами, за виключенням того, що камінець і так не живий. Причина такої поведінки в тому, що камінь створює слизький проміжок з маленької калюшки рідкого водню, по якому ковзає в декількох молекулах від поверхні у хмарці газоподібного водню. Поки є лід, це робить з камінця або з вас ідеальний підшипник без тертя, А стояти без найменшого тертя під, під подошвами неможливо. Ви зможете вціліти при падінні на літ лише через місяць після опанування скафандрів. Але зараз ви просто не маєте достатніх знань. Дивіться!» Капітан зігнувся і стрибнув на літ. Його ноги вилетіли з-під тулуба і, перекрутившись в польоті, офіцер опустився на долоні і коліна. З'їхав і підвівся на ґрунті. «Ідея в тому, аби утримувати ваші радіатори від контакту із замороженим газом. Порівняно з ним метал гарячий, немов вихлоп пальника». Контакт між ними ще й з притисканням призведе до вибуху. Після демонстрації ми ходили ще з годину, потім повернулися до казарми. Пройшовши крізь шлюз, ще якийсь час тупцювали, чекаючи, поки костюми прогріються до приблизно кімнатної температури. Хтось підійшов і уперся шоломом у мій. «Вільяме!» – вона мала напис «Макой» над лицевою пластиною. «Привіт, Шейне! Щось цікаве?» «Я просто міркувала собі, чи маєш ти компанію по ліжку на цю ніч?» «Ага, ось воно. Забув. Тут же немає жодних списків для сну. Кожен собі обирає партнера». «Звісно. Тобто, ой, ні-ні. Я ще нікого не питав. Якщо ти бажаєш, то звісно. Дяка, Вільяме. Побачимось». Я дивився її услід слід і казав сам собі, типу, якщо хтось і міг би зробити бойовий костюм сексуальним, то лише Шейн. Та навіть їй це не вдалося. Кортес вирішив, що ми достатньо прогрілися, і повів нас до скафандрової де ми повернули речі на місце, поставивши їх на зарядку. Кожен костюм мав шматочок плутонію, який міг живити його декілька років, але нам рекомендовано використовувати батареї по максимуму. Після довгих човгань, коли всі нарешті все попідключали, 97 голим корчатам дозволили, звиваючись, вилізти з яскраво-зелених яєць. Було зимно, повітря, підлога, особливо скафандри, тож ми у повному безладі посунулися до шафок. Я заліз у туніку, штани з сандаліями, але все ще мерз. Узяв чашку, ставши в чергу посою. Всі підстрибували ворушилися, вирушилися, аби зігрітися. Наскільки холодно, Мандело, як думаєш? Це була Макой. Навіть гадувати не хочу. Я нарешті припинив підстрибувати і тер себе настільки сильно, наскільки миг, тримаючи чашку в іншій руці. Десь як на Місурі було. Хотіла б, аби вони тут мали хоч якісь гарні обігрівачі. Холод завжди діє на невисоких жінок сильніше, аж на будь-кого. Макой була найменшою в загоні. Лялечка за синою талією, ледь метр п'ятдесят зростом. У них кондиціонери працюють. Ще трішки почекай. Хотіла б я бути великим шматком м'яса, типу тебе. Я був радий, що вона не така.